Slava i zavala pripada samo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavat selam donosimo na posljednjeg božijeg poslanika Muhammeda salallahu alaihi wa selleme njegovu časnu porodicu, plemenite, ashaabe i sve one koji slijede u dobru dosudnjega dana. Zatim cijenje navraća. Nastavljamo dalje s prenošenjem komentara i opaski islamskih učenjaka. Uh, imama imama ove plemenite dave da da'ave teuhida poziva u monoteizam da samo se Allahu subhanahu wa ta'ala svaki ibadet upućuje da se samo Allah subhanahu wa ta Obožava. Pa smo došli do 39. poglavlja gdje autor rahimehullahu taala kaže bab man jehda şeyen min al-asmai sifat Poglavlje o onima koji ne ču ili negiraju nešto ili neka od Allahovi subhanahu wa imena ili od Allahovi subhanahu wa taala svojstava. Dakle Poglavlje o onima koji nije ču ovu vrstu teuhida, ovu vrstu jednoće i jedinstvenosti. Mi znamo da islamski učenjaci teuhid dijele na tri vrste, a to su, dakle, teuhid uh, uluhijeta, dakle, obožavanja samo Allaha subhanahu wa ta'ala, samo se njemu ibadet upućuje, teuhid rububijeta, teuhid gospodarstva, da Allah subhanahu wa ta'ala taj koji daje, koji stvara, obskrbljuje i upravlja, i teuhid asma wa sifat, dakle je jednoća Allaha subhanahu wa ta'ala i njegova savršenost u njegovim lijepim savršenim imenima i u njegovim svojstvima ili atributima. ذمه, kaže, kaže, dakle autor ovdje hoće da kaže uh, da ne vede mesele, propise i pitanja koja se vežu za one koji negiraju i koji nije ču, dakle oni koji su zamijekali, Neka ili sva Allahova subhanahu wa ta'ala imena i njegova i njegova svojstva, wa anna jahda shay'in min al-asma'i wa al-sifat munafin li'asli tauhid. Ona dođe i zanegira bilo šta ili bilo koje od Allahovih imena negira ga, skroz ta stvar u potpunosti poništava gol tauhid i kao takav dakle je izašao iz vjere, izašao iz vjere počinio je kufar, počinio je nevjerstvo. Wali a'udhu billahi wa Zbog toga što Allah subhanahu wa ta'ala on je to ta imena, on je sam sebe tako nazvao i svoje robove tome je podučio kroz Quran i kroz sunnet Allahovog poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa sallam zači mu'min, la budde, en jete jakanevo ju'mina, mora da bude ubiežen da vjeruje, bi enna Allahe jalla wa ala Allah subhanahu wa ta'ala, lejse lehu methil, nema sličnoga i nikomu nije ni blizu fi asma'ihi, wala fi sifatihi, u njegovim imenima, a ni u njegovim svojstvima. Kako kaže subhanahu wa ta'ala, lej se ke mitlihi šeji, şey, vohu as-sami'u al-basir, poznati ajet, pravilo, u kojem je Allah subhanahu wa ta'ala obuhvati'o i pravilo o, o imenima i o svojstvima. Kad kaže lej se ke mitlihi šeji, şey, Ništa nije kao on, dakle, ništa ne sliči njemu, njemu ništa i niko nije slično. Dakle, negira svaku vrstu uh, da, da, da neko može da bude približan Allahu subhanahu wa ta'ala u bilo čemu, dakle, u stvarnosti, u suštini njegovo je djel le fil ula. Wohu as-semi'ul basir, ali s druge strane potvrđuje sebi njegova lijepa imena i njegova svojstva, on je onaj koji sve, sve čuje i on je onaj koji sve vidi. فَنَفَا وَأَثْبَتَ Pa je Allah subhanahu wa ta'ala negirao svaku vrstu sličnosti, upoređivanja, s druge strane je potvrdio, s druge strane, جَلِلَفِ الْعُولَةِ je potvrdio da on ima svoja imena i ima njegova svojstva i, on ta, i ona, ona su onakva kako njemu priliče, njegovoj savršenosti, njegovoj uzvišenosti, njegovoj veličanstvenosti. Uh, pa kažu islamski učenjaci فَيَجِبُوا alel halki pa je, kaže, za stvorenjima njegovim da pročiste i očiste svoja srca od bilo kakve vrste min berat ili da Allaha subhanahu wa ta ta'ala sa nečim upoređuju i da Allaha subhanahu wa ta'ala stavljaju na isti nivo i u istu ravan sa bilo kim ili bilo čim od njegovih, od njegovih stvorenja. Uh, S druge strane, treba da potvrde, dakle, značenje, da potvrde, dakle, da Allah subhanahu wa ta'ala onakav kako je on sebe opisao i onakav je ono što je on sam sebi potvrdio bilo da je to u Koranu, njegovim govorom u njegovoj plemenitoj knjizi ili na jeziku njegovog poslanika sallallahu ta'ala aleyhi wa selleme onaj, onaj u hadisima koji su došli o svojstvima. Dakle, moramo da izbjegnemo i... E, One koji su zastranili u negaciji i da izbegnemo one koji su zastranili u potvrđivanju. Jedni dođu pa negiraju Allahu subhanahu wa ta'ala njegove imene i svojstva i to rade po deređama, po Neki kažu, Allah subhanahu wa ta'ala kaže, ni Allah rahman ili ne znamo što znači rahman. Euzubillah, milostivi, dakle rači ja, Rahman je sigratul mubalaga, dakle superlativ u milosti, dakle da Allah subhanahu wa ta'ala je mnogo, mnogo, mnogo mnogo neopisivo milostiv fil ula. i zbog toga i to je ime koje je svojstveno i specifično samo za Allaha subhanahu wa ta'ala i samo se on opisuje imenom imenom Rahman, dakle onaj koji je puno, koji je mnogo koji je neisrpno milostiv Imamo skupine koje se pripisuju, muslimanive koji dođu i negiraju to. Kažu, Rahman ne znači ništa, ništa ne predstavlja. Sa sobom ne nosi ništa, ne povlači nikakve plodove, ne daje nikakve rezultate, ništa. Ime Rahman, to je to. Ne ukazuje na milost. Ne ukazuje na njegovu milost koju je on, subhanahu tala, dao i pružio i spustio na svoje robove kako kaže Allahu poslanik sallallahu taala alejhi ve sellem er rahimun yirhamuhum ar fil ard yirhamuhum men fis sama milostivi dakle oni među ljudima dakle koji su samilosni rahimuna samilosni er rahimuna yirhamuhum errahman nima ce smilovati onaj koji je najmilostivi znači milost prevazilazi i prelazi sve granice ne može la tosof ne može da se opiše Yirhamuhumur Rahman yirhamuna man fil ardi Oni su samilosni međusobno i onima kui, i prema onima koji su na zemlji yirhamuhum man fis sama animas sami losna kui na nebesima Allah subhanahu subhanahu wa ta'ala stoga al-wajib 'ala Obaveze Allahovim subhanu ta'ala robovima en ja'lemu en Allahe jale jelle da Allah subhanahu wa ta'ala wa jelle jelaruhu da je on opisao sebebi bi esma'ih il husna svojim lijepim imenima i svojim savršenim svojstvim. Wa en la yeđhedu še'jen i ne treba i ne smije da se ne gira ništa dovi svojstv. Ono što ne znaš ostavi. Ono što ne znaš ostavi. I ne ulazi I ne ulazi duboko u stvari koje ne možeš da shvatiš. Možda ne možeš da ih shvatiš sad, ali ćeš ih shvatiti kasnije. Međutim, da zbog svog neznanja, da zbog svog neznanja, dođeš i negiraš neku stvar, kažeš nema, zbog toga što je ne znaš. Kako kažu islamski učenjaci, ademu l'ilmi lejse ilmen bil'adem. Nemanje znanja o nečemu nije znanje o njegovom nepostojanju, o nepostojanju toga nečega. Znači, toliko te ograničio tvoj džahl. Ne možeš sve odmah i odjednom da pokupiš i da naučiš i da spojiš i da sastaviš i da skupiš od znanja. Ne Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا A nije vam dato od znanja, od spoznaje osim malo onaliko koliko je Allah subhanahu wa ta'ala htio da vam da. Stoga, kod esma vos sifat osnova je dakle i pravilo Doći će nam inša Allah ta'ala u poglavlju Wallillahil uh, esma'ul husna Allahima lijepa imena i njima ga dozivajte to će, Pa ćemo malo detaljnije o tome govorit Ali ka'ida znači ili onaj pravilo Bab men djehede kod, kod ovog dakle ovaj Kod ovog poglavlja jeste da Mi potvrđujemo Allahu ono što on sam sebi potvrdio Bila kejfin Bez kakvoće, bez ulaženja u kakvoću I bez negiranja več je on akao kakav je sebe kakvim je sebe opisao wala kinuthbitul ali potvrđujemo značenje potvrđujemo značenje ako Allah subhanahu wa taala kaže wa yebqa wajhu rabbika i ostaće lice tvoga gospodara Allah ima lice Kako je njegovo lice? Onako kako priliči, doliku je njegovoj savršenosti i uzvišenosti. Onako kako njemu doliku je fil ula. ne ulazimo u to, je li ovako, je li onako, ili ima ovo, ili ima no. Allah subhanahu ta'ala nas o tim detaljima nije obavijestio, niti nas je obavezao da o tome pričamo. Međutim, oni do, koji dođu pa kažu Allah nema lice. Ne giraju. to je kufr. To je djelo kufra. Ugoniš, Allaha subhanahu ta'ala ulaž. Ugoniš, Allah je ula, ulaž. A on to sebi ulaži Potvrđuje, subhanahu wa ta'ala, u svojoj knjizi njegov poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, u svojim hadisima. Pa vidimo da ovo poglavlje koja je njegova veza, koja njegova sprega, znači, sa kitabu Teuhidom, sa knjigom onaj uh, Teuhida. Kažu islamski učenjaci, s jedne strane, s jedne strane, ene min barahini Teuhid al-ibade, od dokaza Teuhid al-ibadeta, dakle, Teuhida jednoće Allahove subhanahu wa ta'ala u obožavanju, a to je da se samo njemu, svi ibadeti, sve dove, svi obredi, sva bogosluženja, dakle samo se njemu upućuje, jeste esmavo sifat. Kako? Kaže, jer esmavo sifat nas vodi ka tome da treba da obožavamo toga koje je dakle, opisan i nazvan tim najljepšim i najsavršenijim imenima. Da treba da obožavamo i da upućujemo ibadet ar rahmanu, razaku a jumu. Dakle, onaj koji obskrbljuje, onaj koji daje, onaj koji je milostiviji, samilosniji, vladaru sudnjeg dana. Dakle, esma, osifat, njegova lijepa imena, savršena i njegova svojstva, ako ih rob spozna na pravi način, nužno moraju da ga odvedu kome, da tome taj koji je opisan tim atributima koji je na najljepši mogući način i koji je najsavršeniji u svom biću, nužno se samo njemu moramo pokoravati i njemu i bade činiti. S druge strane, veza isprega ovog poglavlja sa Kitabu Teohidom, dakle sa samom knjigom i sa naslovom knjige, ene djehdešej, şey", da je negacija ili nijekanje nečeg, ili nekog od Allahovi subhanahu wa ta'la imena ili svojstava širkun wa kufrun. Min minel mille, koji izvodi iz vjere. Širk ili kufr, dakle nevjerstvo, mnogoborstvo koji izvodi iz vjere. Zbog toga što je Allah subhanahu wa ta'la ta to sebi potvrdio, ti oponiraš, ti negiraš. Allah potvrđuje ti negiraš. Sa kojim pravom, sa kojim dokazima, na osnovu čega Dozvoljavaš i sebi pružaš taj luksus da ti Allahu subhanahu wa negiraš i opišeš ga drugačije od onoga kako on sam sebe opisao, dželle fil ulā. Dakle, i navodi dokaz govor Allaha subhanahu wa kaže: "Wa qulil lahi ta'ala wa hum yukfiruna birrahman." Wa hum yukfiruna birrahman. Poslanik sallallahu ta'ala alayhi wa sellem Kad je potpisivao ugovor sa mušricima Mekke poznate, poznata dakle situacija i slučaj, kad se činilo da je taj ugovor, da na neki način poslanik s.a.v. tu pravi mnoge ustupke, pa su ashabi ridvanullahi tajan anhum u to vrijeme, veđu njima jel Umar radijallahu tajan anhum, žestoku su se usprotivili. Teško im je palo to da poslanik s.a.v. pristane na te uslove. Imeđu ostalog, Sebebunuzul ili Uh, uzrok spuštanja ovog ajeta jeste da mušrici Meke u to vrijeme a uh, nisu imali dovoljno znanja, oni su priznavali Allaha subhanahu wa ta taala vujud, njegovo postojanje priznavali su da je Allah subhanahu wa ta taala tajki, da je da, dakle vjerovali su u rububiyet Allahu, u gospodarstvo Allaha subhanahu wa ta taala. Međutim kad je u pitanju tauhidul ibade, dakle tauhid ibadeta ili uluhiyata da se samo njemu obade čini, da se nikako ne traži posredništvo, da se ne traži zauzimanje od dobrih ljudi, od drugih božanstava koja su ništavna, koja su oni izmislili, taj dio nisu znali, takođe i ovaj dio sa Allahovim, Allahovim imenima i svojstvima. Dobar dio a, ove vrstete uhida nije bio poznat kod mušnika Mekije, pa kad je poslanik s.a.v. potpisivao ugovor i htio je da napiše Bismillahirrahmanirrahim kao što je bio uadat Allahovog poslanika sallallahu taala alayhi ve kada svoja pisma kada svoja svoja obraćanja i obavještenja i ono kada šalje vladarima ili želi da započne neko djelo i neko pisanje pisao je Bismillahirrahmanirrahim pa su se pa su se pobunili mušrijci kaže Rahman kaže dakle je to ime Kaže, لا نعلم إلا رحمان اليماما Ne znamo, kaže, osim رحمان يماما, mislioći na موسيلم يماما, gdje je današnji onaj rijad, i neđت, tu se pojavio lažni poslanik, koji je tvrdio da je poslanik موسيلم, الكذاب, lažov kui je kasnije ubijen od strane ashabar i dvanullahi ta'ala عنهم ubili su ga, jel, Abu Dujane i onaj vahši vahši, vahši, kaže, zanimljivo je kod vahšija uh, tu je onaj kui je koja je Gjehind, radijallahu ta'ala anha, platila da ubije Hamzu. A miđu Allahovog poslanika, sallallahu ta'ala aleyhi wa selleme. Habešija, dakle, abe, uh, iz Abesinije, današnja Etiopija, Kenija, Đibuti uh, i te, dakle, države Ardu l-Habeše. Uh, I bio je rob u to vrijeme. Međutim, izuzetno je bio izuzetno je bio vješt sa kopljem. Znači, znao je da gađa iz daline. Poznato vam je priča šta i kako je onaj, čak je onaj i film koji je snimljen koji se emitoje svakog Ramazana. Uh, pa je došla jel, i uh, unajmila ga da on, da on ubije Hamzu, da se osvijeti zbog bitke na Bedru gdje je Hamza ubio njenog brata. Jer teško je bilo da se izađe prsa u prsa na mejdan sa Hamzom, sa pustinskim lavom radijallahu ta'anhu amidža i brat po mlijeku Allahovog poslanika sallallahu ta'ala alaihi wa Pa je kaže Hamza dok je bio Zauzet u bici na Uhudu, tako što se mušricima u to vrijeme suprostavljao na taj način, dakle sa sabljom prsa u prsa, ovaj je dakle, čekao priliku, čekao je dakle, priliku dok ga nije pogodio kopljem, vahši, Jel, pogodio ga je kopljem i taj e, dakle, pogodak je bio smrtonosan, bio je smrtonosan po Hamzu radijallahu ta'ala anhu. I mnogo je to teško palo Allahov poslaniku sallallahu taala alejhi ve sellem. Nakon Bitke na Uhudum puno je, mnogo je bio ljuta Allahov poslanik sallallahu taala alejhi ve sellem. In naredio je da postoje skupine, postoje ljudi, odnosno svima otvoreno je pokajanje da se vrate Allahu subhanallahu Međutim poslanik sallallahu alejhi ve sellem nekoliko osoba dovio je protiv njih i naredio je kad se nađu da se ubiju jer su nanijeli štetu muslimanima u to vrijeme. Među njima je bio i vahšiji. Kaže, pa se desilo da je vahši, nakon toga primio islam. Rekao je poslanik, salallahu, pa došao je, kažu, kako se navodi u nekim predajama, onaj, oh, pa je došao, kaže poslaniku, salallahu alaihi wasallam, iza lijeđa i rekao, ašhadu en la ilaha illa Allah, wa ašhadu enne Muhammeda Rasulullah. Pa je rekao poslanik, salallahu alaihi wasallam, to je tvoj hrt kod Allaha, subhanahu wa ta'ala, ne nemoj meni da izlaziš noći. oči. Lago, teško palo to vahši. Zamislite to prvim generacijama. Mi, mi osjećamo i vidimo i znamo i govorimo i tvrdimo i potvrđujemo koliko volimo Allahovog poslanika, sallallahu alayhi wa sallam. Da nam je draži od naših porodica, od naših očeva i majki, sallallahu ta'ala, alayhi wa sallam. Njegov sunnet slijedimo, pokoravamo se u onome što nam je poslanik sellem naredio. Dođe vahši u to vrijeme i Ostanik sa sve neći ga pogleda, nemoj da mi izlazi i pred oči. Koliko je to teško, palo vahširu. Pa kažu, nakon smrti Allahovog poslanika, sallallahu ta'ala, alaihi wasallame, taj dio Arapa koji je bio uz Musejlemu, bili su izuzetno opasni, izuzetno su bili složni. Držalo ih je to njihovo, onaj, ta ta plemenska veza da mnogi od njih iz Inata, iako su znali, Nisu htjeli, nisu htjeli da prime islamu, čak su neki govorili, draži nam je lažov iz našeg onaj plemena, nego povjerljivi iz vašeg plemena. Toliko je to daleko išlo. To je, ta, to je od tih džahilijetskih mesela kad ljudi se vraćaju i diče, i hvale, i ističu to svoje poreklo i rugaju se drugima zbog porekla. Vidite, vidite, dakle, onaj, porekla gdje to može da odvede. Stoga, kad je Khalid imun Velid radijallahu ta'la anhu krenuo sa vojskom i sa konjicom da razbiju te mušrike i onaj, da razbiju uh, lažnog poslanika koji se predstavljao, znači ljude, odvodio u zabludu na taj način, kaže pa je Allah subhanahu wa ta'la ta dao da, jel, kad su ih dobili i pobjedili, kad su osvojili jemamu, da je uh, Musei taj koji je bio glava, šerra i fitne, bili su ga Ebu Duđane radijallahu ta'ara anhu i Vahši. Vahši ga je pogodio i on mu je zadao taj posljednji udarac. Kažu, pa je pao na koljena i rekao Eh, Allaho poslaniče, mogu li sada te pogledamo oči? Eh, Allaho poslaniče, mogu li sada te pogledamo oči? Pa je govorio često nakon toga ja sam ubio najboljeg i najboljeg. I kajao se puno za ono što je uradio Hamzi Mejutim to je bilo prije islama, oli islamu ya dubbu ma qablahu ay islam briše ono što je bilo, ono što je bilo prije toga. Vraćamo se na temu, nadovezali smo se kad pomenu smo Museilemu i Emamu, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem su mu ne možeš da napišeš bismillahir rahmanir rahim, već napiši bismike allahumma, u ime tvoje gospodaru. pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pristao, neče da pristanu, ne priznaju jel... Izbrisao, pa se je potpisao Muhammed, Rasulullah, Muhammed Allahov poslanik, pa je onaj, rekli su mi da, vjerujemo da si poslanik, mi se ne bi borili protiv tebe, drugačija bi priča bila. Izbriši Allahov poslanik, pa je poslanik, ako hoćemo zajednički ugovor da napravimo, pa je poslanik s.a.v. rekao, pokažite mi gdje je, pa su rekli, jer je bio ne pismen s.a.v. pa su rekli ovo ovdje, pa je poslanik s.a.v. izbrisao prstom i rekao, napišite Muhammed ibn Abdillah, Muhammed ibn Abdillah. Da se nadovežemo još jedna onaj kratka digresija pa ćemo nastaviti sa poglavljem onaj šej umbi šej in yudhkar kako kaže arapski primjer jedno drugo povlači i jedno se za drugim spominje. Kad je Ibnu Abbas radijallahu tala anhu raspravljao sa Harijijama pa između ostalog mesele koje su spominjali slična se situacija desila kad je bila fitna između Alije radijallahu tala anhu i Muawije radijallahu tala anhu. Pa su oni rekli, nemoje Alija kad nam piše pisma, da piše uh, Alija Emirul Mu'minin, vođa pravovjernih. Jer mi da, onaj, da ga smatramo vođa on pravovjernih, mi bi bili sad zajedno, ne bi između nas bio ovaj sukop. Pa Alija radijalallahu ta'anhu pristao tad da izbriše to Emirul Mu'minin, pa su Haridji u tom vremenu govorili nužno je, pazite kako su isti, znači ko oni danas, ko oni tad je njima nešto nužno Jadmate on obavezujete sa nečim stvarima ako si rekao to i to, e onda si to i to uradio kaže, nužno je ako je ali Alija radijal latanahu rekao onaj da nije Emirul Mu'minin, nema drugo ili mu'min ili kafir kad oni dođu sa njim njihovim, znači su baala kako su isti, ko danas, ko tad Kaže, ako nije emiru mu'minin, da je nužno emiru kafirin. Pa im je rekao Ibn Abbas, radijallahu talanhu, a šta je Allaho poslanik, salallahu ila sallame, ugovoro na hudejbi, kad je rekao šta, kad su rekli, nismo te priznali za poslanika, ne možeš da nam pišeš, ugovore da se potpisuješ ko je Allaho poslanik. Pa je poslanik, salallahu ila sallam, izbrisao Rasulullah, napisao Muhammed ibn Abdillah, Muhammed sin Abdullahu. Pa im je rekao, pa ili hoćete sad da kažete da je Allaho poslanik sa selem negirao sebi poslanstvo, da je priznao govor mušlika kada nije poslanik, pa su tu začutali, učutao i je Ibnu Abbas, Turđumanul Koran, Tumač Korana, Habrul Umme, učenjak ummeta i tako se svaka sekta, svaka šubha, Svaka zabluda slomi pred znanjem, pred pravim znanjem i zbog toga je braćov bitno da se ovo znanje uzima, izučava sistematski, da se nauče pravila da ne može da dođe svako kuljumen hebbe o debbe ko se god pojavi i da ljude odvede u zabludu i da im ubaci šubhe oko svake mesele. Međutim, za to treba vremena i treba sabura. Kaže pa je spušten ajed nači Allah subhanahu ta'ala time što su negirali Negirali njegovo ime Rahman, jako su mušnici u to vrijeme priznavali Allah postoja, Allah daje, Allah uzima, Allah obskrbljava, Allah upravlja, međutim rekli su ne znamo ko je taj Rahman. Znamo Rahmanul Yamam, a jer su tako zvali ovog Musejlemu, pa Allah subhanahu tala spustio ajet: "Wa hum yakfuruna A oni ne vjeruju ili neču, negiraju, zanevjerovali su u Rahmana, u milostivog, najmilostivijeg Allah subhanahu što znači da im je to još jedan kufer. Dakle još jedan ogranak kufra koji su u to vrijeme počinili.Zbog toga islamski učenioci kažu sekte koje su došle znači sa ovaj da panegiraju skroz Allahova subhanahu wa ta'ala imana ili negiraju Allahova subhanahu ta'ala svojstva, da je to u osnovi djelo kufra. Da je to u osnovi djelo kufra. Među postoje sekte koje isto ovo rade, negiraju, međutim na malo drugačiji način, pa tumače onako kako oni hoće. Kao što to rade ko Maturidije i Šarije, koje su najbrojnija sekta trenutno i na našu veliku žalost, onaj zbog određenih okolnosti, određenih država, hilafeta koji su bili prije, njima je dato da budu kadije, da budu sudije, da budu muftije, da budu na određenim funkcijama, pa su ljudima e, prisilno na metali, da vjeruju u ovo vrsta akide. Dakle, Ešarija i Maturidija da određeni dio broj, da određeni dio ili određeni broj Allahovi subhanahu wa imena i svojstava ne giraju, pa jedan dio tumače onako kako oni hoće. Za drugi dio tvrde, za treći dio tvrde da ne znaju, da nemaju znanja o tome i slično. Već tim kažu islamski učenjaci to jeste u osnovi dijelo kufra, kako je ovdje došlo bo yakum yakfuruna birrahman ali oni dolaze sa pogrešnim tevilom, sa pogrešnim tumačenjem. Dakle, arapsku ili koriste stilistiku jezika, zbog toga ih zovu ahlul kelam ili ilmul kelam, dakle, skolastičarske skupine, koriste filozofske metode i koriste ove neke metaforičke metode, pa negiraju Allahu subhanahu wa ta'ala svojstva na svoj, na svoj neki način, tako što i tumače pogrešno. Kada Allah subhanahu wa ta'ala u svojoj plemenitoj knjizi kaže da ima ruku, Oni kažu nije ruka nego moć snager, jer jed je onaj ukazuje na snagu i slično. Iako Allah subhanahu wa ta'ala nije im ostavio prostora tim sektama od njegove savršene mudrosti i potpune bilo je to da u arapskom jeziku ostavi da ima dvojina. U svim jezicima znate ima jednina množina. U arapskom jeziku ima jednina dvojina množina. I onda Allah subhanahu wa ta'ala kaže وما حلاقت bi ديه Znači, ono što sam sa svoje dvije ruke stvorio, znači ovdje nema, nije im ostavio prostora da kažu Ejdi, da se misli Ejdi na snagu, na moć, dakle množina od ruke, ili da je Allah SWT rekao ruka u jedinini, pa su to, uh, govorili su to je vlast, govorili su to je moć, govorili pa dođe u Koranu, neka je slavljen i hvaljen ona učioj čioj ruci je vlast. Znači, sad ne može da kaže u čioj vlast je vlast. Nebućio rucije vlast. Zato što Allah subhanahu wa ta'ala je Turan objavio da ga razumije Arab najelokventniji od Arapa vo, i onaj koji je najprostiji i najjednostavniji od Arapa. Jer je ova risala, ova poslanica, je ova poruka poruka svima, svim svjetovima. Zbog toga na nama je da, dakle, Allahova subhanahu wa ta'ala imena i svojstva nikako ne negiramo niti da ih tumačimo na neki pogrešan način onako kako to nama odgovara Jer i kažu, pazite, i oni isto sve sekte imaju imaju taj dio to, tih levazima, to da te primorava. Ako si rekao to je to, onda to nužno znači to je to. Ne mora nužno da znači. Isto u kohariđije što tjeraju u jednu stranu, tako i oni kažu, ako si rekao da je ruka, onda nužno ti govoriš da je ta ruka poput ljudske ruke. Niko to ne govori, niko od Selefa nije neomdubila upoređivao Allaha subhanatala sa njegovim, sa njegovim stvorenjima. Već kažemo, lej se kemiflihi še i ništa nije on, wa hua sami' ul-basir, on je onaj koji sve čuje i koji sve Međutim, značenje, poznačenje, priznajemo i prihvatamo i potvrđujemo onako kako jeste, onako kako ga Allah subhanahu wa ta'ala objasnio i objavio na čistom jasnom arapskom jeziku i nema potrebe, potrebe da se ulazi u te detalje zbog toga imame Šafi'i rahimehullahu ta'ala govorio imam at-Taberi imam svih mufessira imam Ahmed rahimehullahu ta'ala Sufijan ath-Thauri Sufijan ibn Uyeyna gleda bracio ne moj da se onaj malo nekad se zbune ljudi oni dođu pa na broje na broje neki učenjake koji su uh, dali svoj doprinos veliki doprinos za nauku Islama, za odbranu vjere, da se pojasne mnoge stvari, mnogi propisi, da se ispišu, mnoge knjige bili su veliki sebe. Međutim, imali su ovih greša kao akidi. Imali su ovih greša kao akidi. I onda kad se upozorava nove devijacije, on dođe i na broj. Skoro je taj spisak kružio, nabraja neke od imena, koji su velika imena u istoriji Islama. Međutim, taj imena ne znače ništa za jednog imama Ahmeda, na naprimjer. Za jednog imama Šafiju, za jednog Sufijane teorije. Za jednog Jahiju Ibn Ina. Za jednog Buzuru Arrazija. Tako da kad dođu pa kažu a evo šta ćeš da kažeš za ove učenjake? I onda ti na broji 17-18 učenjaka. To je jedan od ovih onaj doktora sa IPF-a. Sastavio bio skoro tu listu pa je to poslao i rekao eh vi govorite da je šarijska imaturijska akida neispravna. E vidi šta ko, uh, ko se drži njihovi stavova i ko piše o njihovim stavovima i sl. Znači nebitno menil kaili Ko je govornik? El-ibra bil-mohtela. Ibret je u sadržaju, u kontentu, znači u onome šo, o čemu se govori. Nije ibret, nakle u, u onome ko je to rekao, već nam je draža istina od bilo kojeg pojedinca koji nešto kaže. Ne slijedi se pojedinac, već se slijedi istina. I ona nam dođe i nabrojite. Pa dobro, hajde, sad ćemo mi da nabrojimo od Selefa 500 učenjaka koji nisu na tome od Ta od od poznanike, sallallahu alaihi sallam, ashabar idvanullahi tera'anhum. Tabi'ina, etba' tabi'ina. Onda nakon toga, imami Mezheba, njihovi učenici, Harbel Kermani, Muhammed ibn Nosar al-Marwezi, sve koji su preselili prije trećeg vijeka. Ove stvari uglavnom došle su nakon toga. Sam Ebu Hasan al-Eš'ari se pokajao od tih stavova. Pa je prvo bio na, na Mezhebu ibn Kullaba, onaj koji nije bio skroz. Dakle, u ovim stavima nije nije totalno negirao i pogrešno tumačio Allahova imena i svojstva, pa si od toga pokajao, međutim ostale su određene stvari. Ali je rekao, ja sam na onome na čemu je bio Imam Ahmed i napisao knjigu El-Ibane an Usulid Dijane. Pa su pokušali da je negiraju. Pokušali su da govore, to su njemu vehabije I, još tad imale Vehabije, jako je Mohamed Ibn al-Vehab, to tvrde ovi, onaj, naši savremenici. Oni su to njemu pripisali, nije to njegovo i slično, i onda budu nađeni. I manuskripti, potvrđuje je Ibnu Asakir, koji je došao onaj, malo nakon toga, Zahid al-Kyutheri, šta kaže, on nije mogao da je negira, gotovo, svi senedi, dakle, vahtoti manuskripte, ukazuju na to da je to knjiga, Abu Hassan al-Ašariya. Pa šta kaže Zahid al-Kyutheri? To je jedan od njihovih kasnijih. Baš je bio da Allah s.a. sačuva od njegovog šarra i njegovih knjiga, njegovih učenika i učenika, njegovih učenika koji su mnogo i rasprostranjeni po svijetu. Kaže, uvlačio se hanbelijama tog vremena. <laughs> kaže, zbog toga je tu knjigu napisao. Pazite kako ružno mišljenje o imamu kojem se pripisuješ. Da kažeš, uvlačio se hanbelijama tog vremena, Kaže, zbog toga, jel, ona je tu knjigu napisao, pa ostavio tu knjigu ko zabludo da sta knjiga širi. To je tvoje mišljenje o, o, o imamima ummeta, da Allah subhanahu wa ta'ala sačuva, kojeg oni, na kojeg se oni pozivaju. Dakle, kratko, jasno, kad su u pitanju Allahova subhanahu wa ta'ala i mena, i njegova svojstva, potvrđujemo ih, jel, onako kako su došla, kako ih je Allah subhanahu wa ta'ala. Spomenuo kako je Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisao u Kur'anu ili u sunnetu, Allah, ne negiramo od toga ništa, već kažemo emir, ka, kako su govorili imami Selefa, emir Ruha kemađa et uzmite onako kako su došla po vanštini, biladu hulin fil kejf ne ulazimo kak kakvoću, niti onaj ulazimo u negaciju, već onako kako je Allah subhanahu wa ta'ala sebe opisao kako njemu priliči i dolikuje djelle fil ula. I završena priča, nema potrebe da se ulazi u kakvoću pa ovako. Kaže, rahmanu ala arši steva, milostivi koji se iznad arša uznigao, uzvisio. Kaže, kako pa je li šo postepeno? Što ulaziš u to? Kote te rada ulaziš u to? Oni uđu te šubhe sami i onda pokušavaju sami sebi da ih odgovore i onda dođu, a vi to govorite, nije, mi to ne govorimo. Mi govorimo ono što je rekao Allah i njegov poslanik, salallahu ili sen. Kad kaže mi, mislim na ono što govori ahlu sunne, djema, a mi se dobrima pripisujemo jako često nismo od njih, da nam Allah subhanahu ta'ala stanje popravi. Kaže, u Fisahihil Bukhari, kod Bukhari je, rekao Alija radijallahu ta'ala anhu, Hadithu nasebi ma ya'rifun, aturiduna an yukedzeba Allahu varasuluhu. Kaže, ljudima govorite ono što znaju, što mogu da svate, da svare, da spoznaju. Kaže, zar želite da se Allah i njegov poslanik ugone u Laž. Ovdje autor, rahimahullahu ta'ala, sa... Spominjanjem i navođenjem ove predaje želi da ukaže, da kaže ljudima nema potrebe da im se ulazi, da se ulazi u filozofiranje i da se jasne predaje ostavljaju, da se uzima, da se ulazi u nešto nejasno i da se to baca pred ljude. Zamislite cijeljena, braćo, evo, stavite se u tu situaciju. Znači, učio si, čuo si, pročitao si ovo Allahovoj, subhanahu wa ta'ala, plemeni toj knjizi, da Allah subhanahu wa ta'ala je milostivi koji ima lice i da će njegovo lice ostati. Čitao si u hadisima Allahov poslanik sallallahu alejhi ve da ćeš gledati u Allaha subhanahu wa taala u džennet. Čitao se u hadisima Allahov poslanik sallallahu alejhi ve da će, da ćeš razgovarati sa svojim gospodarom dželil fel ulā. Hadā kako je došlo. Dan viška. Kad će Allah subhanahu wa taala sasvakim posebno razgovarati o dženetlija. I ti to slušaš i čuješ i jedva čekaš taj dan. I onda dođeš šarije i maturidije i kažu nećeš ti, ti gledati u Allaha. Allah, nema Allah stranu. Nego ti je ovako, Allah, ako kažemo to, mi smo Allah odredili stranu. Nego će to da bude, ne znam, duševno uživanje. Nećeš gledati u Allah lice. Ili čitaš ar rahmanu ala arši stava. Milostivi koji se iznad arša uzdigao i uzvisio. I samo srce, samo, dakle, sam pogled, kako kaže Allah subhanahu wa ta'ala, njegovom postaniku, sallallahu sal alayhi wa sallam, kad nara teqallube vajhike fit sama, felinu, valli enneke qibletan tar vidimo da svoje lice okrećeš ka nebesima. Što je okreće ka nebesima? Prima kome okreće ka nebesima? Kako su kako je u raspravi, kad je bilo izmeđune dvojice učenjaka, kad je rekao, objasni na ovu daruru, ovu nuždu. Kad hoćemo da se okrenemo, da se obratimo Allahum, jo sečamo, da moramo, da, da, da Gledamo ka gore i da imamo taj osjećaj ka gore. Objasni nam tu nuždu. Mi kažu nije. Ako kažemo da je gore, mi onda smo ga stavili ko stvorenja. Ko je rekao? Ko je stavio ko stvorenja? Pa kažu Allah nije gore, Allah nije dole, Allah nije naprijed, nije nazad. Uh, on je svuda oko nas, pa nije u nas. Pa... Ljudima, govorite ono što znaju i dođeš tako i kako je rekao onaj halifa. Ovaj čovjek izgubio svoga gospodara. Kad je ovaj rekao, dobro, uzmi, kaže, napravi nam razliku između tvoga gospodara, za koje kažeš, nije lijevo, nije desno, nije gore, nije dole. Nije naprijed, nije nazad. Kaže, objasni nam razliku između ništavila i tvoga gospodara. I ništavilo nije lijevo, nije desno, nije gore, nije dole. Pa je ovaj rekao, ovaj, čovjek izgubio svog gospodara. I onda dođu i to krenu da pričaju ljudima. Maturi nije Svuda je Allah, subhanahu wa ta'ala. Pa jedni kažu nije, pa vi kažu manifestuje se kroz svoja stvorenja. Utjel se, u nama je pola božansko pola. Pola prirodno, pola nadprirodno, kako su govorili onaj neki za koje danas govore da su imami sunneta. Voli, a du bil lah, a daleko su imami sunneta da kažu tu stvar o gospodaru. Da na taj način, a du bil svoga gospodara da kažu da se jedan dio... Njegovog bića utjelotvorio u ljude, voli, a'zubillah, da Allah suhano tala od toga čuva Allah je daleko uzvišen od svojih stvorenja. Zbog toga, haddithu na sebi maja arifun, ljudima govorite ono što mogu da znaju, Allah se iznad arša uz visija. Potrebe se ulazi dalje. Gledat ćeš u lice svoga gospodara, ako budeš radio dobra djela, ušao u džennet, inša Allah, tera, molim Allah, time počasti nema veće nagrade, nego da gledaš u lice svoga gospodara. I ono da dođe kaže, nije to gledanje, nego ćeš ti da osjećaš duševni spokoj, smira, je onamo, nema toga ništa. Laj, laj, la. Ko što je Mu'tazila kad se raspravljao sa jednim od, od, od Hanbelija u to vrijeme pa mu rekao, Šta ćeš ti da kažeš Allahu subhanahu wa ta'ala kad te bude pitao na sudnjem danu gdje si našao da ja govorim jer oni negiraju svojstva? Pa je rekao ovaj Hanbelija pa reću mu gospodaru moj avo sad mi se obraćaš. <laughs> Kaže pa je ovaj ona onaj nakon toga prekino, prekinuo i ponižen onako kako su ponižene sve sekte. Dakle bitno je da se ljudima govore jasne stvari jer je ova vjera alhamdulillah cijela jasna. I nema potrebe za filozofiju. Kasnije su došle ove stvari da se ulazi u ova svojstva, da se priča o njima detaljno, šta, kako, da se razglaniči zbog toga što taj problem i te turbulencije prouzrokovale su ove sekte koje su, dakle, ove stvari počele da govore ljudima i da negiraju pod utjecajem e, grčke filozofije i drugi stvari. Počeli su, subhanallah, da govore ljudima ove stvari koje nemaju koje nemaju apsolutno nikakve veze sa šerijatom sa istinskim pravim korisnim znanjem koje je došlo od Allaha i njegovog poslanika sallallahu taala alayhi ve sellem ka nawadi abdurazzaq ibn muam uh, od od, od, od ibn tabus o njegovog goca a on od ibn abbasa anahu raa rajulan intafada lamma sami'a hadithan 'an nabi sallallahu alayhi kaže vidio je čovjeka Kaže uzrujao se kada je čuo hadisa Allahovog poslanika sallallahu ta'ala aleyhi wasallam Onaj nije mu bilo sve jedno u fatima. Pazite šta, šta kaže onaj Abdullah ibn Abbas Kaže ma faraku ili ma faraka haula šta ga je to uplašilo kaže ibn Abbas Ljutito pita radijallahu ta'ala anhu Ovaj učenjak za kojeg je poslanik s.a.v. posebno dovio fiddinu, poduči ga razumijevanju vjere, daj mu razumijevanje vjere i poduči ga tefsiru, da zna značenja Korana. Pa kad je čuo da ovom uzrujao se neki čovjek, čuo hadis o svojstvima od poslanika s.a.v. pa mu kaže Pa mu kaže Ibnu Abbas, ma farakuha u laš. Šta, šta ga je to uplašilo? Zar smije to da ga uplaši? Jeđidune reklaten indemu hkemihi lahko ili olahko, jel onaj, prihvataju, dakle, tako je došlo, znači onaj u cijeloj predaji, kaže, olahko prihvataju uh, jasne ajate. Ono što mu je skroz potpuno jasno, on to prihvati lahko. Kaže, vo jahlikune indemu tešabihihi A kaže, idu ili lete u propast kad im nešto dođe što njima nije jasno. Nema potrebe da se uzrujavaš. Ako je to rekao Allaho poslanik Sad Selim i ta predaja vjerodostojna, prihoti onako ako je. Ko ne znaš sad značenje, sa znaće značenje. Nemoj sam da ulaziš i sam da tumačiš. Vidi što kažu učenjaci o tome, da ti se pojasni. I uvo je iznerviralo Ibn Abbas radijallahu ta'ala. Zbog čega se uzrujavaš? Šta je uzdrujalo, što si čuo govor poslanika sallallahu ta'ala aleyhi vassalma. Zatim, autor, rahimahullahu ta'ala, uh, navodi, navodi dalje, kaže, وَلَمَّا سَمْيَعَتْ قُرَيْشِ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ sallallahu aleyhi vassalem, يَذْكُرُ رَحْمَنَا أَنْكَرُوا دَالِكَ navodi ovu predaju, oh, kada su kureishi čule o oh, da poslanik sallallahu alejhi Allaha opisuje kova Rahmana, ko najmilosti vijek, kaže to su negiravi. Pa Allah subhanahu wa ta'ala izbog toga nazvao ih, nazvao ih dakle kafirima i naveo toko djelo kufra da oni koji negiraju Allahova subhanahu wa ta'ala svojstva i negiraju Allahova imena i kažu da Allah subhanahu wa ta'ala nije onako kako je sebe opisao, dakle to je to je djelo, to je djelo kufra i Allaha subhanahu wa ta'ala molim toga da nas od toga sačuva. Zatim drugo poglavlje, cijena braću, kaže autor, rahimahullahu ta'ala, bab, qawli Allahi ta'ala, i'arifune ni'mata Allahi, thumme yunkirunaha, wa ekseruhumul kafirun. Znaju i priznaju da ni'mati, da blagodati i počasti dolaze od Allaha, a nakon toga ih negiraju. A nakon toga ih negiraju. Dakle, vidimo da autor, rahimahullahu ta'ala, u ovom poglavlju hoće ljudima da ukaže da je od potpunosti teuhida i od kristalno čistog teuhida da sve blagodati koje osjećaš, koje imaš i kojima bivaš obskrbljen i od imetka, zdravlja, djece, sreće, užitka, da je sve od Allaha. I da je Allah, subhanove ta'ala, taj koji daje. Od spasa. Ako te Allah subhanahu wa ta'ala ne od nečega sačuva i dadne ti khair. I no gore et izamie ni Zahvala na početku i na kraju pripada samo uzvišenom Allahu subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Pa on je navodi govor Allah subhanahu wa ta'ala navodi stanje mušrika i kaže ja arifuna ni'mat Allahi thumma yunkirun. Kaže znaju, ispoznali su da je to od Allaha, ali nakon toga Nakon toga to ne gireju. Nakon toga to ne gireju. I od vidimo da autor ovdje želi da nam kaže na stvari koje su od malog širta, a koje ljudi koriste u svojem e, svakodnevnom govoru. Kaže, od muđahida se prenosi, muđahid je, ko je Mujahid? Od Selefa, od učenika Ibnu Abbasa. Kaže, tri put sam cijeli Koran pročitao pred Ibnu Abbasom, radi Allah ta'l'anhu, i pitao ga o svakom harfu šta znači. Radiyallahu ta'ala anhu. Kaže huwa qawlu ar kaže: "Ovo je mali, ioristuhu an aba'i." Kaže, ovo je poput govora ljudi da dođe i kaže, ovo je moj metak, ja sam ovo od mog oca ili od mojih predaka naslijedio. Slično kod nas to kažu, sve sam ovo ja sa svojim deset prstiju mašala te barekallahu. A ko ti je dao deset prstiju? Hedakallahu ila al Allah te uputio. Takođe kaže: "Aun ibn Abdullah radijallahu ta'ala anhu kaže: "Ujekuuluna lawla fulan lam yakun kaza." Danije bilo tog i tog čovjeka, dakle u to je takođe od malog širka pripisivanje određenog nijemeta, određene blagodati od bilo koje blagodati. Kaže: "Ne bi nam se to ni dasi." I ovo je bitna stvar, ako nas ljudi ponavljaju ovakve riječi, pa kažu, e, da ne bi tog doktora, ili da se ne nađe taj tu i tu, za malo poginu, za malo me ova tu se spasi, tu sam to uspio, nađe se taj čovjek, i ja na taj način dobio ovo, dobio ono i slično. I poznata, jel? Međutiće mi se navijačevi, i ne bi si jala ovako jako, ha? Ova naša, ha, lijepa Avlija. Ja bih svjetlo zvao mrakom, da te nije, ha, leula, leula, da te nije alija, alija adu billah. Od malog širka. Od malog širka da se, da se, dakle, takve rečenice provlače i izgovaraju. Već en nima, blagodat, mira, blagostanja, spasa, imetka, djece, sreće, užitka, fije uvelihi, wahirihi, na početku i na kraju, Adam im fadli rabbi, ovo je od blagodati gospodara moga prema meni. Znači Allah subhanahu ta'ala taj koji daje. A onaj preko koga ti Allah subhanahu ta'ala tu stvar dao, on je sebeb, on je uzrok. Uzrok zbog čega se desilo, Allah stvorio i uzrok i tu blagodat koju ti je dao. Nije problem da se ti zahvališ tom čoveku, da kažeš Allah te nagradio, da dobiš za njega, da kažeš hvala i slično, Među tim to nije od njega. On nije mogao ništa da uradi da Allah subhanahu wa ta'ala to nije dal. Kako kaži Ibnu Kutejbe, govorili sura nije, hada bi šefa'ati alihatina. Ovo je zbog zauzimanja naših božanstava na mekišra kiša Allah ili stično, vrja bil bi Allah, da Allah subhanahu wa ta'ala ta ču. Zbog toga kaže abu, uh, onaj uh, Ibn Taymiya, rahmehullahu ta'ala, Ibn al-Abbas, O oh, hadisu Zayda ibn Khalida, gdje kaže Inna Allah ta'ala kaale, da Allah subhanahu ta'ala rekao Asbaha min ibadi mu'minun bih vo kafir Kaja ustao ili se od mojih robova danas, Mu'minun bih onaj kui vjeruje u meni i kafir Do kraja Vakad takadni Kaja وَهَدَا كَثِيرٌ فِي الْكِتَابِ وَالْسُنَّةِ Ovdje Allah subhanahu wa ta'la hoće da kaže od robova koji su nezahvalni prema Allah subhanahu wa ta'la i ni'mete pripisuju drugima mimo njega جَلَّ فِي الْعُلَا A Allah subhanahu wa ta'la u Kur'anu govori suprotno i kaže وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ I sve što je blagodati imate samo vam od Allah subhanahu wa ta'la i nije tkoj drugog. وَهَدَا نَصٌ صَرِيحٌ فِي الْعُ Da sve blagodati dolaze samo od Allaha. A kad su u pitanju Allahovi robovi i njegova stvorenja, oni su samo uzroci preko kojih Allah subhanahu wa ta'ala daje da do nas tižu njegove znači blagodati. Da preko njih, da nam oni dostave Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati. Bilo da je to blagodat da se čovjek izliječi preko nekog lijeka, preko nekog doktora koji je Preko, da je Allah s. tana dao, da, on, da je znao da onaj uoči i da odredi i uspješno odradi Allahovom voljom i dozvolom određenu operaciju i slično, Oni su svi uzroci, a Allah je taj, Allah je taj koji liječi fe wajib obaveze, dakle muslimanu, onome koji hoće, znači istinski da vjeruje, da svoj teuhid očisti, pogotovo što je ovo vrsta malog širka, entun sebe da se nimet pripiše i vrati kome, onome koga je dao i koga je stvorio i koga je učinio da se sve te stvari dese i da se kockice poklope, a da ne zahvaljuju i da ne vraćaju tu blagodat na sebe, na uzrok. Znači, čovjek može da se zahvali, međutim kaže Allah je taj koji je to dao. Za koliko lijekova znamo u Teosifu, dakle u opisu tog lijeka piše liječi to i to. Koristi ga čovjek za tu bolest i dvojica ljudi ga koriste. Ista bolest, ista dijagnoza sve isto. Allah ovome dadne lijeka, ovome ne dadne lijeka. Ne može. Zato što je Allah subhanahu wa ta'ala munzilu ni'am. On je taj koji spušta njegove blagodati. I zbog toga... Kaže, Allah thumme fulan. Ako već neko hoće da kaže, kaže da nije Allaha, a nakon toga, određenog čovjeka, doktora, za bilo šta. Fejeđe al mertebe te sebeb thanie. Kaže, pa taj sebeb, taj uzrok stavlja na drugu deređu, spušta ga, ne stavlja ga nikako u raman. Mnogi griješe pa kažu da nije bilo Allaha i tebe. Vahijalobillah, nije dozvoljeno. Da se stavlja u istu raman gospodar, Kui daje, kui u mogućnosti da radi šta hoće, kako hoće i kome hoće i onaj kui je Allahovo stvorenje. Već se stavi na drugu mertebu. La yeđaluha hiyel ula evo Wahida, Ne smije nikako da ga stavi na prvu mertebu, na prvi stepen ili da to bude jedini stepen zato što je Allah subhanahu wa ta'ala taj kui daje. To je pravilo kad su u pitanju Allahove subhanahu wa ta'ala blagodati. Dakle, vidimo da ovo po glavlje cijenjena braćo Od poglavlja koje su, koja su vezana za teuhid, tako što će čovjek da očisti svoju dušu, da ne bude vezan ni za koga. Osim za Allaha, da ni'mete, da blagodati, bilo da je preko nekog dobio posao i slično, da ga ne uzme za božanstvo ga uzeo. Ko se dešava kod nas, on ga zaposlio više ništa ne smije da kaže protiv njega. Jusebbi hubi hamdihi, njega slavi hvali, a jo fil ula. Znači poznato da Allah spantana sačuva, iđe stigne, i on me zaposlio, i hejfa, Allah mu je, Allah dželevana da ga nagradi. Među ti mogu je da se pobode na glavu, ako da Allah spantana nije odredio, ne bi dobio. Ne znam šta da ima od poluga vlasti i koliko može šta da kontroliše. Ili da nešto treba se desiti pa da te neko sačuva.